Se spune mă, nu faci bine ceea ce faci, mă, trebuie să lași relația asta, trebuie să stai mai mult înaintea lui Dumnezeu, mă uit pe ceea ce tu scrii aici, că ai părtășie cu Dumnezeu, pentru obiectivele pe care le ai, ar trebui să stai mai mult înaintea lui Dumnezeu, să postești înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, trebuie să avem pe cineva în viața noastră care să vorbească în viața noastră. Și în felul acesta putem să creștem spiritual. Apoi este important ca noi să creștem în dragoste. Pentru că ținta poruncii lui Dumnezeu este dragostea. Tot ce scrie în Biblie se concentrează spre dragoste și Dumnezeu vrea ca noi să creștem în dragoste. Știți ce înseamnă asta? Adică nu să în îndrăgostești de oricine și oricând, nici pe departe. Dragostea de tip agape care se șervește care dă fără să ceară în schimb. Deja este vorba de maturitate, a ieșit din starea de copil mic, deja simți responsabilitatea și este important ca noi să creștem în această dragoste. Apoi să creștem în credincioșie și în responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Sunt lucruri mai mici care ți se vor încredința la început. Dacă ești credincios și responsabil, vei deveni un om de bază și atunci liderii, păstorul, va zice, ăsta mă pot baza. Dacă îi dai un lucru, îl termină și îl face bine. Normal. Așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, ți se vor încredința lucruri și mai mari. Apoi este foarte important să creștem în caracterul nostru, în asemănarea cu Isus Hristos. Și aici, pentru a ne finisa caracterul nostru, pentru a fi asemenea lui Isus Hristos, noi nu trebuie să ne uităm ce fac alții, ci trebuie să ne uităm la Isus Hristos. Da, liderii trebuie să fie un exemplu pentru ucenicilor, Indiscutabil lucrul acesta Dar modelul nostru este Isus Hristos Nu ne luăm după ce fac oamenii Modelul nostru este Isus Hristos Și dacă vedem că avem obiceiuri pe care nu le-a avut Isus Hristos Atunci trebuie să le eliminăm din viața noastră Și dacă nu avem obiceiuri pe care le-a avut Isus Hristos Trebuie să ne cultivăm aceste obicei. Astfel ne perfecționăm caracterul nostru. Pentru că caracterul este o sumă de obiceiuri, atitudini și trăiri. Și când noi ne suntem interesați și cum spuneam la început, a crește spiritual nu aparține de păstor. Păstorul trebuie să dea hrană potrivită poporului pe care Domnul l-a pus să-l hrănească. Dar noi trebuie să fim interesați, să luăm din cămară și să începem să ne pregătim hrana. Că până aici va fi o perioadă în care vei fi hrănit, dar va începe perioada când va trebui să te hrănești singur și mai mult când va trebui să câștigi ca să-ți cumperi ceea ce te hrănești. Și sunt faze în viața noastră care, în care suntem solicitați să creștem din punct de vedere spiritual, să ne asemănăm cu Isus Hristos, să nu mai fim copii plutind în, oh, ce o, ce de orice vânt de învățătură prin șiretlenie a oamenilor și mijloacele de amăgire. Frații mei, trăim într-o rume șiriată, plină de mijloace de amăgire. Noi trebuie să creștem din punct de vedere spiritual, să nu ne lăsăm duși de orice vânt, ci să fim pe picioarele noastre, să știm ce credem, de ce credem ceea ce credem și în felul acesta ni se asigură a treia fază, al treilea pas în strategia misiunii pe care o urmărim ca biserică pentru fiecare membru. Și anume să fim roditori, să slujim lui Dumnezeu, să fim folosiți de Dumnezeu să se vadă roadele Duhului Sfânt în viața noastră, să putem să ne transferăm în alții, să ne multiplicăm, să devenim părinți din copii, adică să purtăm de grijă altora, să fim motivați pozitiv și să-i motivăm pozitiv pe cei din jurul nostru, să fim interesați în a zidi, nu în a dărâma. În a ajuta pe cei din jurul nostru. Și toate aceste lucruri sunt foarte importante în viața noastră. Rați mei, noi, fiecare, aș vrea după ce mergeți acasă să vă uitați aici și să ziceți, no, în care fază sunt eu? Sunt în faza de plantare, sunt în faza de creștere, sunt în faza de rodire. Vreau să ajung în faza de rodire. Aș vrea să întoarceți foaia aceasta și să ne uităm puțin pe obiectivele viziunii pe anul 2012. Aici am prezentat șase direcții în care vrem să ne implicăm în anul acesta. Prima, dezvoltarea și consolidarea Bisericii Salem. Veți vedea obiectivele care le-am avut și anul trecut și vor fi și anul viitor. Pentru că noi știm că pentru a consolida și a întări această biserică, pentru a deveni o biserică după cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să facem aceste lucruri. Formarea de lideri, multiplicarea de grupe. Putem noi să ne fixăm lucrul acesta, dacă nu vin la grupe numai 5. Facem o grupă. Nu se întâmplă multiplicarea, dar dacă înțelegem importanța aceasta, se va face multiplicarea. Pregătim lideri pentru lucrul acesta. Organizarea, de implicarea fiecărui membru. Duminica viitoare vom vorbi despre lucrul acesta mai concret. Organizarea de cursuri seminarii pentru creștere spirituală. Integrarea, asimilarea și ucenicizarea noilor veniți. Organizarea de sejur de eliberare, organizarea de întâlniri de rugăciune, un lucru nou. Un lucru nou. Am gustat din nou întâlnirile de marțea. Le-am gustat din nou și au fost deosebit. Cei care ați fost, așa-i? Da. Domnul ne-a vorbit, da? Am zis, acum, vedem cum se precipită lucrurile, Vrem în prima marți din lună, le țineți, iar dacă nu mai apare în buletin, prima marți din lună, ne întâlnim marția, la ora 18 câtă iarnă, la ora 19 când va veni vara și primăvara, ne întâlnim aici și vom anunța din timp ce tip de rugăciune va fi, dar nu mai venim nepregătiți de aia am făcut odată pe lună să avem timp să ne pregătim. Când va fi rugăciune pentru bolnavi, venim pregătiți pentru a face această rugăciune pentru bolnavi. Am văzut că bolnavii s-au vindecat și Dumnezeu face minuni în mijlocul nostru. Când vom face rugăciuni pentru umplere cu Duhul Sfânt, apoi luna respectivă vom veni înaintea Domnului cu poți și rugăciune. Cei care se simt goi vor face loc prinătății Duhului Sfânt să inunde în ființa lor, se vor goli de murdări. Cei care n-au experimentat umplerea cu Duhul Sfânt vor veni înaintea Domnului și vor spune, Doamne am nevoie, în vremea aceasta nu se poate prin puterea mea proprie, am nevoie de putere care vine de la tine, care mă mobilizează, care mă motivează. Și apoi implicarea tuturor membrilor în post, în rugăciune și milostenie. Părtășie zilnică cu Dumnezeu. Frații mei, nu se poate altfel. Pun accentul anul acesta pe post, pe rugăciune, pe milostenie și pe părtășie zilnică. Ne va asigura creșterea spirituală. Plantarea de noi, biserici. mulțumim lui Dumnezeu pentru posibilitatea pe care o avem de a transmite prin internet toate lucrările care le avem aici, predicile, întâlnirile și cei care n-au putut veni din cauza zăpezii, astăzi stau în fața televizorului și sunt alături de noi la lucrarea. Cei care lucrează în alte țări pot să intre și să vizioneze fiecare program. Și un har deosebit. E un har deosebit. În sensul acesta, și localitățile unde vrem să plantăm biserici, trebuie să folosească această unealtă. Am discutat, am vizitat, de exemplu, pe frații de la Sebiș și am văzut lucrarea pe care o au acolo, dorința pe care o au ca în final să fie plantată o biserică acolo. Se vor face grupe de studiu biblic, vom merge, vom vizita, vom face anumite acțiuni evanghelistice împreună cu ei. Depinde de cei care doresc lucrul acesta și unde se dorește se va face lucru și pași mai mari. Apoi, menținerea de relații cu alte biserici, avem o strategie în direcția aceasta, contracte de colaborare vom organiza conferința de tineret, o altă conferință cu lideri și păstori, vizite la anumite biserici, vom merge la ei, vor veni ei la noi, tineretul deja practică lucrul acesta. Apoi amenajări, construcții și servicii. Ne-a rămas de anul trecut montarea transformatorului, m-am răzgândit și vreau să montăm transformator. Cred că Domnul ne va da finanțele necesare. Apoi, modernizarea veceurilor, urilor nu a băilor, nu avem băi aici. Modernizarea veceurilor. Vreau să vă spun de câteva luni, tot tatonăm, pentru că vrem să-l facem la ultima modă. No, dacă vreți să mă înțelegeți, așa. să fie cu fotocelulă, să fie... Pentru că nu vreau peste doi ani să mai trebuiască să schimb. Și s-au învățat foarte comos, noi bătrânii mai știm să tragem de sfoară, dar ei nu mai știu lucrul ăsta. Și atunci am zis, vom face să fie confortabil pentru toată lumea. Și mă tot cert și încerc să găsesc soluții. Am sunat în state... Aici am discutat cu cei care fac importuri și am zis, ne aduceți importul cu facturare directă, fără TVA, se poate, Domnul ne-a binecuvântat cu statutul acesta, e legal. Numai că o ceru prea mult, mi greu să dau pentru un veceu 15.000 de euro, mi greu. Dar până la urmă tot da dacă îi vedea că nu este altă soluție. Vrem să zugrăvim aici, când vă invitați prietenii să se simtă bine. Vrem să schimbăm covorul, îi de câțiva ani, nu l-am arunca, vă spun sincer, pentru că eu le strâng toate lucrurile. Dacă ați vedea câte lucruri am strâns și când e nevoie și de un cui și de un șurub, este. Dani abia așteaptă să le arunce pe toate. Vrem să schimbăm scaunele, am vrut anul trecut, am tatonat, am. Acum parcă nu s mai mulțumit cu ce găsești în țară. Iertați-mă că am devenit așa puțin uh, cosmopolit, dar aș vrea ceva confortabil, dar pe care să nu dormiți când stați pe ele. Nu știu, o să punem ceva cuie? Sau... Mă tot gândesc. Vrem să finalizăm sălile care le avem, grădinița, toate sălile care le avem, dormitoarele. Vrem să investim acolo pentru că vrem să fie aducătoare de venit. Dacă tot le-am făcut, atunci să alimenteze viziunea. Și ce nu putem face noi, să putem face prin aceste acțiuni legale economice și profitabile apoi vrem să nu mai auziți traduceri când vin străini prin sală. va fi aici o cușcă închisă în care numai unul va traduce și toți cei care au nevoie de traducere vor avea căștile și vor auzi numai ei dumneavoastră nu veți fi deranjați Apoi vrem să facem uh, pagina de Facebook. Tinerii, OK. Dacă vreți să vă măritați și să vă însurați, folosiți pagina de Facebook Salem. Bun. Sunt foarte multe uh, lucruri care vrem să le facem. Sunt idei. Astea sunt idei, obiective. Singur n-am să le fac. Cu voi, da. Și sunt încurajat pentru că sunt aici niște oameni deosebiți. Oameni cu care mă pot duce și în pustiu și putem face un oraș acolo. Așa că am toată încrederea. Apoi vrem să ne implicăm din punct de vedere social, avem centru de informare și consiliere, vrem să-l dezvoltăm, vrem lucrul acesta. Am să vă spun cum, cei vizați. Apoi, anumite cazuri sociale să ne implicăm și apoi vrem să atragem fonduri nerambursabile, cât se poate, mai sunt încă 2 ani, 3 ani în care mai putem face lucrul acesta și ideea mea este să punem lifturi pe fonduri nerambursabile, să nu vă fac să plătiți 35.000 de dolari de euro pentru un lift. Eu mă gândesc să punem două lifturi, ca și bătrânii să poată să urce și să coboare, să ajungă la toate facilitățile pe care le avem. Și mă gândesc la, la multe alte lucruri. Dacă Domnul ne va da, fiți siguri că vom ști să-i folosim. Așa că ce am vrut în această dimineață, am vrut să vă provoc și să înțelegeți că avem în față o misiune mare că nu putem face această viziune cu câțiva oameni, ci că avem nevoie de fiecare din dumneavoastră. Și duminica viitoare voi continua să vă spun cum puteți fiecare din dumneavoastră să vă implicați. Acum, în contextul viziunii, Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj, m-am pregătit toată săptămâna și aseară la ora 9 și jumătate, Domnul mi-a spus, schimbă mesajul. Nu știu cum v-ați simțit dumneavoastră, dar eu m-am simțit puțin panicat. Și am zis, Doamne, m-am -am pregătit, am ascultat, m-am uitat pe internet, am zis că sunt Ok! Și aș vrea să vedeți ce mi-a spus Domnul să vă spun în această dimineață. Subiectul este schimbarea motorul viziunii. Ăsta e titlul. Schimbarea motorul viziunii. În Romanii, în capitolul 8, începând cu versetul 16 la 22,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 ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare pe care, care să fie descoperită față de noi. De asemenea și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu că firea a fost supusă de șertăciuni nu de voi, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm până în ziua de astăzi, toată firea, suspină și sufere durerile naște. În contextul schimbării, Apostolul Pavel ne spune aici că Dumnezeu, ca să-și poată realiza viziunea cu noi, are nevoie ca noi să înțelegem că schimbarea este îngemănată nouă, că fără schimbare nu se poate face nimic. Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu vrea să ne ducă de la nivelul de copii la nivelul de moștenitori. Nu de drept, ci de fapt, moștenitori împreună cu sfinții. Cu alte cuvinte, vrea să ne crească de la nivelul de copii la nivelul... Acum, când ești moștenitor? După ce mor părinții. Nu? Atunci intri în moștenire. Părintele nostru a murit. Isus Hristos a murit, dar a înviat și El vine să ne aducă moștenirea. El n-așteaptă să mergem în tribunal, El a creat cadrul legal prin care noi să devenim moștenitori dacă creștem. Apoi, o altă direcție a schimbării, El vrea să trecem de la suferință, de la durerile nașterii, la slavă. Pozițional! Prima este schimbarea relațională, a doua este schimbarea pozițională. Dumnezeu vrea să trecem prin durerile nașterii, să ne naștem, să creștem nu numai atât, dar să fim îmbrăcați cu slavă. Aleluia! Frații mei, așa cum credem noi că îngerii sunt plini de lumină, plini de slavă, așa cum Isus Hristos este plin de slavă, Dumnezeu vrea să fim și noi așa. Dar pentru a ajunge de la durere la slavă, E o secvență și un proces de schimbări în viața noastră. Și apoi, a treia direcție pe care Apostolul Pavel o vede necesară în viața noastră, este schimbarea de la nivelul de rob la nivelul de slobor. Adică, Însăși firea noastră care a fost supusă stricăciunii și deșertăciunii, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu să fie eliberată de subrobie și să devină liberă în Hristos. Aceste deziderate ale lui Dumnezeu pentru viața ta și pentru viața mea o, au o singură formulă, schimbare. Noi trebuie să înțelegem nevoia schimbării, noi trebuie să înțelegem urgența schimbării, noi trebuie să înțelegem că schimbarea este obiectivă. Că nu există altă șansă decât schimbarea. Aș vrea ca Duhului Dumnezeu să ne lumineze. Vreau să vă prezint trei aspecte ale schimbării foarte rapid, de aceea aș vrea să fiți foarte atenți, predica de astăzi va fi mai scurtă. Primul lucru, schimbarea doare. Schimbarea se face cu suferință. Nu-i ușor să te schimbi. Când ai devenit familiar cu o anumită situație, chiar rea, unii domne se complac în situație. Ascultam pe cineva care spunea că a oferit în această perioadă rece posibilitatea ca Copii ai străzi să vină, să stea la căldură și spune, domne, nu stau aici. Le place mai mult în stradă. Nu vor să stea aici. Oamenii se complac și sunt atât de bătătoriți, să nu spun unde, încât nu acceptă schimbarea. Sau obișnuit cu rău cum porcii culăturile. Îmi pare foarte rău să spun lucrul acesta. Dar dacă ar fi numai unii, cazul este că noi care ne credem culți, noi care ne credem creștini, noi care ne credem ok, trecem prin stări asemănătoare. Devenim confortabili, ne place. Israel, când a auzit că Moise vrea să-i afară din Egipt, și-au pus pachete de usturoi cu ei. Ne ducem pustie, acolo nu este usturoi. Nu sunt castraveți. Frații mei, Dumnezeu vrea să ne schimbe. Planul lui Dumnezeu este mare cu noi. Și aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Chiar dacă schimbarea dore, noi trebuie să dorim schimbare. Știți cine plânge după schimbare? Ați auzit oameni care se plângă după schimbare? Eu am auzit în ultimul timp. Bebe când îi ud. Ăsta plânge după schimbat. Pe ăsta nu-l poți, poți să-i explici. I-am explicat lui Teddy, băi, ascultă aici, am nevoie de liniște. Le-a spus, taică tău că nu l-ai lăsat să dormă noaptea. Dar acum, te rog, înțelege. Nu, dacă el îi ud, trebuie să-l schimbe. Bine ar fi dacă ne-am păstrat treaba asta și când creștem mai. Numai necazul este că sunt, când suntem usi, dormim de-a de Nu ne mai ustură. Frații mei, lucrul acesta este adevăr. Sincer vă spun, m-am uitat la mine și am văzut Arii ale vieții în care am devenit confortabil, îmi place, chiar dacă nu e bine. Da. Săptămâna trecută eram cu un fofolit așa pentru iarnă și zic, nu-mi pun centura de siguranță. Prea mă strânge acolo, nu? Nu, bine am făcut câțiva metri, de ce v-am oprit? Mă gândesc. Am vrut să fiu confortabil. Vă înțeleg. Dar trebuie să aplicați legea. Tu, le, iartă-mă. Iartă-mă, dom'le. Altădată o să mă opun. să fiu sigur că ți-o pui, te trec pe cai. Dacă te mai prind încă o dată, te amendezi. Am spus, Ești om, e, ești om bun, doamne, ești om Devenim confortabili, ne place, chiar dacă suntem împotriva legii, chiar dacă suntem împotriva legilor lui Dumnezeu. Eu știu că e bine dacă sunt plantat într-o biserică să fiu acolo, să nu lipsesc, să contribui cu zeciuiala, pentru că nu alții vor veni să dea pentru mine, să plătească facturile. Eu sunt responsabil pentru lucrul acesta. Dar eu stau liniștit, da. s-au treaba lor, acolo-i Chiar dacă el nu-și ia salar, trebuie să se sferme ziua și noaptea. Nu, frații mei, Suntem în Acceptă schimbarea.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 dar puțină vreme. Pentru că dacă vrei să fii neclintit, dacă vrei să fii puternic, dacă vrei ca Dumnezeu să se folosească de tine, atunci acceptă nevoia schimbării. Apocalipsa 2,10 Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Frații mei, N-aș vrea să fim terorizați. Nu, no. acum ca să fiu tare, trebuie să sufă. Trebuie să suferi, sigur că da. Normal. Vine unul și îți o palmă, fără să-i faci nimic. Te uiți la el, deci, da, mai, mai dăm și încă dar ce fel de om e ăsta? Ce fel de om? E, pei Domnul îți dezvoltă. Dragostea, prin răbdare, prin încercări. Și în încercări și când trebuie să rab sau să treci la îndelungă răbdare, nu-ți vine să râzi. Suferi. Și Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem lucrul acesta. Chiar dacă pe linie spirituală noi trebuie să Suferim anumite lucruri, Dumnezeu vrea să zidească în noi această tărie, această stabilitate, desăvârșire, să ne dea putere ca să rezistăm. Noi trebuie să știm că pentru a crește, sunt o serie de schimbări în viața noastră. Am folosit la început, ca acum bine binecuvântarea lui Teddy și îmi place să folosesc. De acum mă veți auzi mai mult cu baby. Am, am uitat de când eram noi și acum uh, încercăm să... Dar uh, ca să creștem, prații mei, trebuie să facem schimbări majore. Trebuie să lăsăm sticla cu biberonul. Trebuie să acceptăm că trebuie să ne coborâm din pat și să umblăm pe picioarele noastre. Cei e drept așa, pe că alții sunt mai tari și la câteva luni am auzit că încep să, să facă eforturile astea. Dar trebuie să învățăm să mergem pe picioarele noastre și asta e suferință, că îi vezi că ca de jos. Nu e ușor să înveți să umbli, Nu? Nu-i ușor să înțelegi că trebuie să mergi la școală după ce ai fost la grădiniță și te-ai jucat toată ziua, ca ai lecții de făcut. Nu-i ușor să înțelegi că dacă vrei să ai o profesie bună, trebuie să-ți rogi scoatele pe băncile școlii, să mergi la examene, să te pregătești, să stai nopți întregi să înveți ca să iei o notă bună când termini, să umble alții după tine să te angajeze, nu să bați tu la porțile altora cu mila, cu Siviu. Da, sunt oameni de genul acesta. Alții umblă după ei să îi angajeze. Vin și propun și tu spui, mă mai gândesc, dacă îmi dai salar dublu, discutăm. Viața noastră este îngemănată cu suferința, dar schimbarea este obiectivă. Nu putem să creștem, nu putem să ajungem la nivelul la care Dumnezeu se poate folosi de noi, fără schimbare. De aceea aș vrea în ziua de astăzi să înțelegi, trebuie să te schimbi, trebuie să mă schimb. Trebuie să accept schimbarea în viața mea. Al doilea aspect al schimbării, care în această dimineață aș vrea să îl înțelegem, pentru că Dumnezeu vrea să, să creștem. Era supărat Apostolul Pavel pe cei din neamul lui și spune...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 se întâmplă se întâmplă și în special în viața de credință, în relația noastră cu Dumnezeu. Ne-am obișnuit să ni se aducă la pat toate lucrurile. Am după ce te căsătorești, dacă se mai întâmplă treaba asta, știu eu, e descuzat. Dar nu tot timpul. Că sunt anumite motive pentru care se întâmplă treaba asta. Dar noi trebuie să înțelegem acest lucru. Frații mei, nu putem să ne întoarcem la starea de copil, nu mai putem să ne hrănim doar cu lapte, avem nevoie de clisă, de slănină. Da, ligii au venit și mi-au spus ieri, tatei, e voie? Cum să nu? N-are nicio calorie. nicio calorie. Deci îmi place mai mult clisa decât uh, salamul. Foarte bine, că e mai curată, e naturală. Da, frate mei, trebuie să ajungem să ne hrănim cu mâncări tari. nu numai să citim cuvântul lui Dumnezeu, ci să intrăm în adâncimea cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea aspect, haideți să mergem repede că trebuie să plecăm acasă. Dumnezeu lucrează prin schimbare. Credeți lucrul ăsta! Isaia 43, versetul 18 Lăsați trecutul pentru că vreau să fac lucruri noi. Nu lași trecutul, nu poate face Dumnezeu lucruri noi, dar Dumnezeu vrea să facă lucruri noi. Gândiți-vă la Israel, când i-a scos din Egipt și i-a spus Vă duc în țara Canaan unde curge lapte și miere. Nu i-a obișnuit Domnul cu laptele, nici cu mierea ca să nu li se strice stomacul când vor ajunge acolo. Primul lucru care le-a dat a fost mană. Wow! Fiecare dimineață, dacă nu se grăbeau, se termina. Cei care le plăcea să doarmă, o stiau. Pentru că trebuia dimineață până nu se ridică roa! Știți La șase dimineața, drepți. S-a terminat mana. O, Doamne, ce-a fi cu noi? Era o nouă perioadă pentru Israel. Când s-a terminat mana, a început prepelițele. Mana era ușor digerabilă. Prepelițele erau puțin mai consistente. Când s-a terminat prepelițele, era provizia lui Dumnezeu s-a încheiat. Și aici aș vrea să înțelegeți, Dumnezeu are vremurile și proviziile Lui. Și noi trebuie să înțelegem vremea lui Dumnezeu. Și când o provizie s-a terminat, noi trebuie să așteptăm, să vedem unde deschide Domnul o altă ușă. Care-i provizia care ne-o dă Dumnezeu? Când s-a terminat prepelițele, Dumnezeu a pus în ei un duc de luptă și au zis, acum trebuie să ajungem în țara promisă. Trebuie să luptăm, să cucerim, Domnul este cu noi, ne dă cetate după cetate. C a intrat în ei un duc de războinici și-au luptat și-au cucerit au mai făcut ei greșeli ca să ajungă la obiectivul lui Dumnezeu o schimbare, o succesiune de schimbări un alt exemplu este Moise Moise a ajuns în situația în care poporul urla, plângea nu că erau uzi, n-aveau apă Și au început să zbiere la Moise. Ne-ai scos din Egipt, acolo am avut tapă, acolo am avut usturoi, am avut castraveți, tot ce ne-o trebuia. Când ne puneau ei să muncim și nu ne dădea paie, mai furam, mai făceam noi ce știam noi. Ca evrei am știu să ne descurcam. Știți ce a făcut Moise? Moise i-a spus Domnul, Lovește stânca și stânca va da apă. Și Moise a ascultat, a lovit stânca și a țâșnit apă. Wow! Apoi, nu la o distanță prea mare, Domnul i-a spus, vorbește stâncii și stânca va da apă. Ce a făcut Moise? Îmbătrânise. Așa cum mă văd și eu de multe ori, copiii înspuntate, mai intră așa în calculator, mai, mai puternic, ai făcut tehnică de calcul, domne, nu no, bine, lasă că e bine așa, scriu eu cu mâna, e mai, mai bine. Este așa s obișnuit eu. Fetele săracele când bate încearcă să des descifreze hieroglifele mele, dar, nu, este totuși inteligibile. Moise când Domnul i-a spus, vorbește stâncii, a zis, a, lumești cu mine, Doamne, Iar vrei să schimb metoda de lucru acum? Nu o fac. Și-a lovit de două ori stânca. Și stânca a dat apă, dar Domnul s-a mâniat pe el. Domnul s-a mâniat pe el și a spus, Moise, ți-am spus să vorbești și nu să lovești stânca. Știți ce pediapsă i-a doar Dumnezeu pentru faptul că n-a vrut să se schimbe? Știți? N-a intrat în țara Canaan. Doamne, chiar atâta de strict ești? pentru că n-a ascultat și n-a folosit metoda nouă pe care tu i-ai spus-o, fratii mei, Biserica Salem, asta m-a determinat pe mine și am primit această viziune din partea lui Dumnezeu, că e important să fim deschiși, schimbării, să nu clocim într-un loc și într-o formă, pentru că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Dumnezeu este același ieri, azi și în veți, dar are metode diferite de lucru. Și noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu, nu să mergem după mintea noastră. Am lovit, o ieșită apă, acum lovesc de două ori să fiu sigur că ia apă. lăsați mei, Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze. Să înțelegem. Un alt exemplu este Ilie. Ilie, după ce a prorocit că va veni secetă, secetă a venit peste el. Și Domnul i-a zis, nu, nu, nu e nici un ba, Ilie, pentru că ai fost credincios să prorocești. Acum eu am să te pun la râu cherit, am să trimit corbii să te hrănească și o să vezi tu ce bine a fi. Și Ilie n-avea treabă. Pea apă din pârâu, corbii veneau și îi aduceau de mâncare, totul copt la soare, natural. S-a îndrăvenit bine și era foarte confortabil. La un moment dat, râul a secat și corbii n-au mai venit. Wow! Ce faci, Doamne? S-a terminat o provizie? Ce se întâmplă, Doamne? Că noi intrăm în panică. S-a terminat ceva. Doamne, ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Anul acesta, 900 de dolari au căzut din venitul nostru, ca familie. Wow! Ce se va întâmpla? ce o face? Când se termină o provizie, Domnul trimite alta. Și Domnul i-a spus lui Ilie, nu Ilie, ce a făcut bine aici, ai stat în stațiune, ce au dus corbii de mâncare, ai avut apă de munte, acum du-te la sarepta Sidonului la o văduvă și ea te va Și nu au avut ce face Ilie, că dacă corbii mai aduceau de mâncare și mai era apă în râu, acolo stătea. Frații mei, Dumnezeu lucrează prin schimbare. Ilie, dacă n-ar fi ajuns în Sarepta, n-ar fi văzut minunile lui Dumnezeu, care apoi l-au întărit în credință, a văzut cum a înviat fiul acestei văduve. Dumnezeu ne conduce la experiențe mai adânci, mai înalte, ne ridică din slavă în slavă, să avem experiențe cu El, pentru că Dumnezeu vrea să creștem spiritual. Rapid peste lucrul acesta, un restaurant și-a dat seama că nu mai are clienții. Și era plin. Și a încercat omul acesta tot felul de schimbări. A adus să facă investigații. Domnule, ce s-a întâmplat? N-a găsit nicio cauză a căderii afacerii. Era gata să închidă restaurantul. Când un om a venit la el și i-a spus: Ascultă, domnule, dumneata nu vezi că majoritatea clienților care mai venim la restaurant suntem. Poliții de investigație și datorită faptului pentru că era aproape o instituție de genul acesta. Fă mesele puțin mai intime, făți mai multe separeuri și vei vedea ce se întâmplă. Omul acesta și-a dat seama o schimbare minoră, a umplut din nou restaurantul. Frații mei, Dumnezeu nu vrea să ne dăm peste cap să facem niște schimbări extraordinare. Haideți să începem cu schimbări minore, pentru că Dumnezeu vrea să înțelegem că schimbarea este motorul atingerii viziunii, a obiectivelor pe care ne le spunem. Și al treilea lucru, foarte rapid, pentru că te-ai venit. schimbarea te face mai roditor haideți să citim din Genesa din capitolul 12 vedeți aici ce are Dumnezeu în plan cu noi versetul 1 Domnul zisese lui Avram ieși din țara ta, din rudenia ta din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Unde, Doamne? O să vezi după drum. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și tu vei fi o binecuvântare. Aleluia! Rați, mei, Dumnezeu vrea să acceptăm schimbarea. Dar după vocea Lui, după planul Lui, pentru că are de gând să ne facă un neam mare, să ne dea un nume mare, să ne binecuvânteze și să ne facă o binecuvântare acolo unde suntem noi. Nu o bombă mobilă, ci o binecuvântare. Vrei tu lucrul acesta, Dumnezeu este gata. De aceea ai nevoie de credință, Avram a avut nevoie de credință, când Dumnezeu i-a spus ieși afară. Unde, Doamne? Nu-ți dau adresa. Discutăm pe drum. Vreau să văd cât de ascultător ești. Așa vrea și Dumnezeu. Avem nevoie de credință, frații mei. Avem nevoie de încredere în Dumnezeu atunci când acceptăm schimbarea în viața noastră. Avem nevoie să înțelegem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romanii 8,28 că niciun lucru nu este spre răul tău dacă tu l iubești pe Dumnezeu și asculți de Dumnezeu. Chiar și lucrurile bune devin o binecuvântare, lucrurile rele devin o binecuvântare pentru tine. Ioan 15 ne spune că Dumnezeu ca să aduce mai multă roadă, ce face? Ne curăță. Taie! Taie! Și acum tai eu și abia aștept să vină primăvara, să tai crengile de creștere la pomii mei și să las crengile de rodire ca să-i văd vara și toamna plin de roade. Dumnezeu va tăia anumite relații din viața ta care te împiedică să rodești mai mult poate îți distrug timpul banii Dumnezeu va tăia anumite posesiuni care îți produce îngrijorări în așa fel încât n-ai timp de rugăciune Dumnezeu va tăia și vă spuneți, fac timp de rugăciune, fac timp de rugăciune, ca lui Dumnezeu va pătrunde în viața ta, pentru că Dumnezeu vrea să fii mai roditor, e nevoie de schimbare ca tu să devii mai roditor, Dumnezeu va elimina lucruri din viața ta care te-au oprit, în a fi roditor și Dumnezeu este Cel care este interesat de tine și de mine, să poată să realizeze viziunea pe care o are cu tine și cu mine. Și ca să realizeze lucrul acesta, schimbarea este motorul realizării viziunii. Haideți să plecăm capetele înaintea Domnului.